i løbet af den sommer, der, der, altså sådan, jeg kunne lige pludselig ikke finde ud af, hvem Line var mere. Altså sådan, jeg følte ikke rigtigt, at jeg har noget hjem. Mine venner var sådan, lidt over det hele, og lidt ingen steder. Øhm, og jeg kunne altså, jeg tror også, det var en blanding af, at sådan, jo, det var venner, men, men hvilken slags venner var det? Er det venner, jeg har lyst til, at have resten af livet, eller er det sådan nogle, der er der, øh, fordi at, jeg kan bo der, fordi jeg er stykket af hjemmefra. Da Line er 14 år, har hun ikke adresse nogen steder. Det er sommer, og toget suser over skinnerne fra Sjælland til Fyn. Line sidder i en togkopé og kigger ud af vinduet på en rute, hun har taget et utal af gangen. Men den her dag er følelsen alligevel anderledes. Prøv at forestille dig, at du skal rejse væk fra din familie og dem, som du kender allerbedst. Og oven i det skal du også bo i en helt anden del af landet. Du skal ikke bare forholde dig til et nyt hjem, men også til helt nye mennesker omkring dig. Det er svært nok i sig selv. Men det bliver ikke nemmere, når der ikke rigtig er nogen, der føles trygge at knytte sig til. Ligesom 20 andre unge har Line fortalt sin historie i bogen De Anbragte.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 Det blev ikke lige den hyggeaften, som vi havde regnet med, det skulle være. Øhm, så ja, det var en weekend, og, som jeg husker det, øh, og efterfølgende har jeg snakket med mine forældre om. Altså, så var det jo samme weekend, at øh, min far han tog turen fra Fyn, medfart og til Ballerup og hentede mig med søster. Øh, og så brød vi lige pludselig på Fyn. Vi politianmeldte jo selvfølgelig det her overgreb, og... Øh, jeg, jeg tror bare, at min mor var bange måske, øh, usikker øh, på, hvad der skulle ske. Jeg tror også, at min mor flyttede egentlig fra lejligheden med det samme. Så jeg tror, hun flyttede op til min mors kæreste, eller til hendes kæreste i Målø. Øh, så jeg tror egentlig bare, at, at hun havde rigtig travlt med at komme ud derfra, fordi de her mennesker havde raseret altså, hele lejligheden. Øh, og som min mor fortæller altså sådan at de havde pisset i hendes klædeskab og i hendes tøj, og det har havde været ude i køleskabet og altså, syltetøj og mad og smurt ind i alt muligt. Og det, altså, det var bare, jeg, jeg tror slet ikke, min mor kunne kigge på den lejlighed. Øh, og det har hun stadig svært ved i dag. Sådan. Den ene gik jeg faktisk i klub med. Øh, en ung gut, der var fire år ældre end mig. Øh, og vi havde faktisk, kort tid for en, havde vi været på kanotur i Sverige en uge. Øhm, og så en af hans venner, og så vennens fætter. Så det var alligevel altså det var sådan tre gutter, der alligevel var nogle end også. I bund og grund tror jeg egentlig bare, at det var frygt. Øhm, og så, ja, de har måske troet, at det var det bedste for mig. Og, og kom et andet sted hen. Line er altså 12 år gammel, da hendes forældre beslutter, at hun skal flytte hjem til sin far i middelfart. Hun får ikke engang mulighed for at sige farvel til sine klassekammerater i Ballerup, inden hun pludselig skal sige hej til nogle helt nye. På det her tidspunkt er Line ved at blive teenager, og diskussionerne med forældrene er begyndt at spidse til. Ja, det er en oplevelse. <laughs> øhm, min far var jo selv netop kommet ud af afvandning, øhm, og var lige blevet clean. Øhm, clean og clean. Has og alkohol. Øhm. Så han havde jo også et stort arbejde med sig selv, og så lige pludselig at skulle have en 12-årig og en, en 8-årig til at bo. Det er altså lige pludselig en stor mundfuld, når og han også stadig var ved at finde sig selv og sin hverdag. Øhm, og det tror jeg ikke nogen af os kunne rumme, for at være helt ærlig. Altså sådan, det var sgu nok egentlig, når man ser tilbage, så synes jeg sgu egentlig, det er synd for både mig, min søster og min far, at, at vi endte i den her situation. var der slet ikke nogen, der tænkte på de konsekvenser, det kunne medføre senere hen, at jeg ikke fik sagt farvel til mine klassekammerater. Og at jeg ikke fik afsluttet det kapitel i mit liv. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at både min mor og far har et ildre temperament. Så mig og min søster nok også har arvet, men måske været lidt bedre til at tøjle tidligere. Men han... Altså... Jamen jeg var sgu nok bange for ham. Altså, nogle gange, når han... Altså, selvom jeg måske også godt vidste, at han ikke havde nogen intention om at gøre mig ondt, så var han... Altså, det der, når man siger, øjnene kunne dræbe, dig, Altså, det jo, det, den havde jeg rigtig tit. Jeg kunne ikke øh, få lov til at smække døren, hvis jeg var sur, fordi at jeg vidste, at han stod der. Øh, ja, altså, han kom jo farende, fordi at det triggered ham. Øh, så det gjorde jo også, at jeg gik rigtig meget på listefødder og øh, altså hele tiden havde den her angst i hele kroppen for sådan, åh, oh, åh, oh. jamen jeg har jo nok råbt og skrævet. <laughs> jeg har jo nok ikke rigtig kunne sætte ord på, hvordan jeg havde det, øh, som jeg kan i dag. Øh, så det var jo nok bare sådan råben og skrigen frem og tilbage. Øh, hvor at man... Jeg kan jo i nogle situationer godt sige, at mor og far ved bedst. Men i den situation, vi stod i, der synes jeg ikke rigtigt, at der var nogen, der var bedst. Altså, og det var også svært. Prøv at forestille dig, at den person, som er din allernærmeste relation, ikke føles tryg længere. Og prøv så at forestille dig, hvordan det må være at være bange for sin egen far. Sådan har lignet det, og derfor gør hun alt for at finde ud af, hvordan hun kan komme væk fra sin far igen. Og en dag, der flyder bæret over. Jeg har nok givet udtryk for, at jeg ikke gad at bo der, men jeg har nok ikke på samme måde kunne bruge mine ord, som jeg kan i dag. Så det har nok mere været sådan noget, jeg må ikke siden, jeg må ikke da den, så jeg vil ikke bo ved far. Kan jeg forestille mig. Øh, og det er jo ikke... Det, det kan man jo ikke bare tage for gode varer, altså. Men der skulle nok have været nogen inden Jeg kan også huske, at vi har været i noget familieterapi. Jeg tror, at vi var det en enkelt gang. Det gik ikke så godt. Så jeg, altså, jeg tror heller ikke, at mine forældre på daværende tidspunkt var så åbne over for på samme måde at snakke med nogen. Fordi at de vidste det bedst, tror jeg. Jamen af hvad jeg husker... Øh, så fik vi ikke rigtig noget ud af det, fordi at der ikke rigtig var nogen, der var modtagelige måske for, for at lytte til hinanden og lytte til denne her rådgiver eller terapeut eller hvad det nu var. Så det gik ikke så godt. Det var mig, der, og jeg ved ikke om det har været i forbindelse med en diskussion eller skænderi eller et eller andet, men jeg har i hvert fald fået frembrust at her skulle jeg ikke bo mere. Og så kørte vi på kommunen med det samme. Øh, der var ikke så meget om. Det synes men altså sådan i frustration har min far nok også bare været sådan, det gør vi bare, hvis det er det, du vil, så skal du se, bla bla bla, Kan jeg forestille mig, der er ved hans hoved. Og vi kørte derud, og jeg blev faktisk anbragt af kut. Øh, så jeg kom aldrig hjem igen når jeg og så osv. Jeg blev faktisk kørt ned, direkte ned til en plejefamilie, som lå rigtig tæt på kommunen, en lille by uden formiddelfart. Det ved jeg ikke, om min far havde regnet med, eller om jeg havde regnet med, men det var i hvert fald det, der skete. Jeg har vel i princippet al indflydelsen, tror jeg. Jeg ved jo ikke, hvor længe de har snakket med min far, men jeg kan i hvert fald huske, at vi var der ikke ret lang tid, Øhm, men jeg kunne også forestille mig, at jeg nok har været rigtig bange for min far den dag, øhm, hvis vi har haft en diskussion, og hvis hans temperament er løbet af med ham, og jeg har, altså, hvis jeg, hvis jeg har været, hvis der har været sådan en dag, hvor jeg har været en, løbet ind på værelset og smækket med døren, så ved jeg i hvert fald, at jeg, så har jeg sgu nok været bange, øhm, fordi at det var ikke en, det var ikke bare en fred mand, der stod over for mig, øhm, og selvom mit indre måske ikke vil tro, at han vil slå mig, så var jeg alligevel bange for, at det ville ske. Øhm, fordi han tit har stået med hånden hævet. Og øhm, måske ikke gjort alvor af det, men frygt <laughs> er bare lige så, ja. Line kan ikke huske ret meget fra den specifikke dag, hvor hun flytter ind hos sin nye familie. Altså sin plejefamilie. Men nu bor hun altså i en lille by uden for middelfart. Til gengæld kan hun sagtens huske, hvad det var for nogle regler, hun blev mødt med, og hvordan det egentlig var at bo med den nye familie. De var jo søde mennesker. Der er slet ikke noget der, det var de. Men med den viden, jeg har i dag, så kan jeg godt undre mig over, at man valgte at gøre. Så man, altså sådan, det, jeg ved godt, at jeg var bare et barn, og jeg skulle have regler og struktur. Men, men man tog ligesom... Mange, altså sådan, mange valg fra mig, mange, øh, jeg, fik, jeg havde telefon før, øh, den fik jeg taget frem mig, fordi jeg kun var 12. Jeg havde altid haft telefon, ikke? Der havde jeg lige pludselig ikke mere. Øh, jeg måtte kun være på nettet, jeg tror det var en time eller halvanden om dagen, jeg måtte sidde der på MSN, eller sådan. Og når jeg skulle være sammen med venner, så skulle der også aftales ret lang tid i forvejen. Øh, så nogle gange, så blev min aftaler ikke til noget, fordi det kunne andre måske ikke lige, ja holde styr på. Så det var meget... Øh, jeg tror, jeg følte mig meget ensom egentlig. Øhm, ja, jeg havde nogle plejesøskende, der var... En, der var ældre. Hun havde jo stort set sit eget liv, og var meget ude, og havde en kæreste. Og så var der nogle aflæsning, vi havde en øh, i aflastning. Eller to, tror jeg måske, faktisk. Og så havde jeg en, en søster der havde, ja Lia, som også gik på noget specialskole, og sådan der også krævede ret meget... Så jeg sådan, selvom de var der, og vi sådan cyklede lidt, og vi har også været sommerhus og på camping, øhm, jeg husker det bare ikke så meget. Øhm, jeg, jeg husker faktisk mest, at jeg følte mig ensom, at jeg følte mig afskåret, at, ja, at jeg var meget alene, følte jeg. Øhm, der var snak om, at, jeg nok, at det ville være en god idé at, at flytte skole til, til skole, som... Hvad var den lille by, jeg flyttede til. Øhm, men af, jeg ved ikke, om det var fordi, at man ville bevare, altså bare holde lidt stabilitet, at man valgte, at jeg skulle blive og pendle med tog. Øhm, jeg tror i hvert fald ikke, altså jeg ved jo ikke, hvad der havde været bedst, men jeg, jeg, jeg tror i, i den her situation, når man sådan, alt det andet, man har gjort, så tror jeg også, man skulle have taget mig og rykket skole. Sådan, så jeg, ja, det er svært at forklare, tror jeg. Jeg snakkede generelt ikke med ret mange fra min klasse. <laughs> øhm, jeg snakkede med nogle klasserne over, og nogle med klasserne under, og med nogle fra andre skoler, som jeg ligesom kendte noget fra den klub, jeg gik i. Men der var ikke nogen fra min klasse, der gik i den klub. Så det var ligesom, der var mange andre. Øhm, og jeg... Ja... Altså sådan, jeg snakkede da lidt med folk om det, men... Et, jeg, jeg, jeg tror ikke rigtig, jeg havde... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige og forholde mig til det. Tror jeg. Det var sommeren 2008. Jeg husker min 14-årige krop i den gule whisk og de stramme Mc60-jeans. Jeg husker, hvordan jeg ikke forsøgte at lave om på mig selv. Jeg var bare mig. Men en dag på togstrækning mellem Fyn og Sjælland mistede jeg fodfestet. Der var pludselig en masse andre, der fortalte mig, hvem jeg var. Jeg blev hende, der skulle på opholdssted. Jeg var i forvejen hende, der havde boet hos en plejefamilie, og nu boede vi en ny. Lige pludselig var jeg så mange personer, at jeg husker en meget forvirret og fortvivlet ung pige, der ikke vidste, hvem fanden hun selv var. Du kan måske selv huske, hvordan det var at være teenager. Der sker vildt meget socialt, kroppen begynder at udvikle sig, og der sker også noget med psyken og sindet i den periode. Det er måske især, når man er teenager, at man godt kan bruge en voksen og snakke ordentligt med en gang imellem. Men Line hun tør ikke snakke med plejefamilien om, hvordan hun rent faktisk har det. Jeg tror, jeg skulle i skole om morgenen, og jeg er ret sikker på, at det var samme dag, som jeg faktisk skulle flytte. Og hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, forstår jeg stadigvæk i dag. Øhm, men min plejemor kommer altså hen til mig og spørger, om ikke jeg havde tænkt mig at fortælle dem noget, eller om jeg bare havde tænkt mig at tage i skole og så ikke komme tilbage. Øhm, det synes jeg jo bare lidt pinligt. Og, og i dag er jeg nok bare rigtig chokeret over, at der ikke er nogen, der har sat et møde i værk med mine forældre og min sagsbehandler og min plejefamilie. Altså sådan, hvad, hvad fanden i helvede, altså. Jeg tror bare, at det var sådan, der var mange ting i det, og så fik jeg fat på min sagsbehandler, og var sådan, her kan jeg ikke bo. Altså sådan, jeg vil hjem og bo, og jeg havde snakket med mine forældre, og jeg kunne godt komme hjem og bo igen, og fik sat en hel masse i værk, og fik faktisk aldrig talt med den her plejefamilie om, om noget af det. Jeg tror ikke, jeg var altså sådan, jeg tror måske, at jeg var ret god til at, at tage fat i dem, hvis jeg gerne vil spille et spil eller hygge eller nusse lidt om, men hvis det var noget hvor at at det var en alvorlig snak, så tror jeg ikke det, det kunne jeg ikke tage fat i dem altså sådan for det der har jeg lært at det det gør man ikke altså sådan, det, der har jeg altid haft andre familiemedlemmer eller venner, eller sådan jeg har ikke fat altså sådan, det har ikke været dem du bor med dem skulle passe på med, hvad du siger noget til, fordi sådan, enten kan det måske blive brugt imod dig, eller så kan nogen blive sure. Eller... Så jeg, sådan, jeg tror, jeg havde svært ved at sige noget som helst. Så i stedet for at tage fat i dem, så satte jeg øh, alle andre i værk om at flytte hjem. Øh, ja, og endte jo så også med at flytte hjem, uden at sige det til dem. Jeg havde da nok ønsket, at øh, min sagsbehandlere satte et møde, i stand med mine forældre og min plejefamilie for at høre om det nu var det der var løsningen eller om man kunne man gøre noget ja kunne man finde på at gøre flere weekender eller flere besøg eller altså sådan jeg tænker godt man kunne have løst det anderledes jeg ved godt man også skal høre på barnet og barnets tav og alt det her men der var alligevel 13. altså sådan, så selvom jeg var et barn så kunne jeg jo godt tale og jeg kunne da også godt forstå fornuft. Det her er altså tredje gang, at Line er i kontakt med kommunen. Hun er 14 år og skal til at begynde i 8. klasse. Og så har hun allerede skiftet skole tre gange og boet fire forskellige steder. Jamen, altså jeg flytter hjem til min mor øhm, og starter... I skole. Derovre kort. Og er det så... så Slutning af syvende måske, kunne jeg forestille mig, at det må have været. Øhm, og øh, jeg tror ikke engang, at jeg når at gøre syvende klasse færdigt derovre før, Så er jeg tilbage på Fyn. Øh, ved min far. Fordi det kunne man må ikke lige helt rumme. Og så fik jeg stukket af. Jeg har en eller anden kæreste over på Fyn. Og en veninde, jeg godt gider være sammen med. Øhm, og om jeg har fået lov til at tage dig hen, eller ej. Det tænker jeg mig at for jeg har nok ikke selv haft råd til en togbillet. Så jeg tænker, at jeg har fået lov til at tage dig over. Og så har jeg nok skulle hjem til min mor igen, og det har jeg nok ikke givet. Jeg tror, da jeg nåede gennem mig i en dag eller to, indtil de fandt mig og satte mig på et tog til Ballerup. Og steg jeg i til, Og så tog jeg tilbage til Middelfart og blev der og sagde ikke noget. Og så tror jeg ikke rigtigt, de vidste, hvad de skulle stille op. Og så kørte vi på kommunen en gang til. Og så tror jeg, at jeg kan ikke huske, om, om vi ville prøve, at så skulle jeg bo ved far, hvis, hvis det var bedre. Og altså sådan, så tror jeg bare, at det blev et stort var, og så kørte vi skulle på kommunen. Så fik jeg en helt ny adresse igen i stedet for. <laughs> I løbet af den sommer, der, der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 Jeg kan huske ham, jeg var kæreste med, han røg i ungdomsfængsel. Øh, også i den her periode. Øh, jeg, jeg, altså jeg tror simpelthen bare ikke, altså sådan, jeg havde bare ikke noget fodfæste til sidst, og jeg blev, tror også mere og mere stedig, øh, og blev bare mere og mere trodsig også. Så jeg tror måske også, det har været rigtig svært at nå ind til mig der, fordi at der, har det hele, altså sådan, der har jeg fået nok... Altså sådan, jeg vil hverken det ene eller det andet. Du kan høre meget mere om, hvad der kommer til at ske med Line i næste afsnit af De Anbragte. Du har selv mulighed for at dykke ned i endnu flere historier om livet som anbragt.